ירמיהו, פרק מ"ז אשר היה דבר אדוני אל ירמיהו הנביא, אל פלישתים, בטרם יכה פרעה את עזה. כה אמר אדוני, הנה מים עולים מצפון, והיו לנחל שוטף, וישטפו ארץ ומלואה, עיר ויושבי בה, וזעקו האדם, והיליל כל יושב הארץ, מכל שעתת פרסות אביריו, מרעש לרחבו המון גלגליו, לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידיים. על היום הבא לשדוד את כל פלישתים, להחריט לצור ולצידון כל שריט עוזר, כי שודד אדוני את פלישתים, שערית אי כפתור. באה קורחה אל עזה, נדמתה אשקלון שערית עמקם, עד מתי תתגודדי? הוי חרב לאדוני! עד אנה לא תשקוטי, האספי אל תערך, הרגעי ודומי. איך תשקוטי, ואדוני ציווה לה, אל אשקלון ואל חוף הים, שם יעדה.